Idag har vi med Jonas Sansson. Vi har med oss Per Bengtsson. Hej, hej. Och Robin Johansson. Hej, hej. Ja. Eh, idag ska vi prata, förutom att gå igenom resultaten, ska vi prata lite FA-kuppen. var ju förra helgen. Eh, och såklart Ligakupp-finalen igår blir det, ju, som spelar in på måndag den 27 februari. Vi ska också prata om bästa bänken i Premier League. Och även har vi tagit ut ett litet hjälmlag här med ett lag som är spelare. Som kanske inte passar hjälmen Men som i vissa fall borde ha hjälm Som man vill säga yep, absolut. Och med det tror jag vi kör igång direkt Det blir Chelsea Bolton 3-0 Har vi här först på min lista Några kommentarer Lite andrum för Vilas Boas efter... Ja Extremt välbehövligt jag mm. var väldigt uh, Tungt där det var väl man hade väl innan denna matchen varit två vinster av tio, de tio senaste i ligaspelet, så och i och med hur de andra resultaten gick så är det bra att de hänger med Arsenal där i jakten på uh, fjärde platsen. fjärdeplatsen. Uh, det hade det varit extremt illa om det hade blivit uh, poängtapp i den. Ja. Mm. Nej det var, det var viktigt för honom Faktiskt eh, Sen så är det stora hela Så de måste ju gå extremt bra resten av tiden Av säsongen tror jag För att han ska få sitt De måste ju absolut ta tredje eller fjärde platsen eh, Som allra sämst Ja men så tror jag det kan vara Det beror lite på i och för sig hur, hur Det vore ju bra om man får stanna så han får fortsätta bygga Men det känns ju inte riktigt Det är ju inte harmonik i truppen heller verkar det som vilket gör nej, hela det vitamin, eh, ännu svårare Det är en sak om man spelar dåligt och det, och det funkar På de andra sätten. Mm, nej det verkar ju lite Instabilt får man väl säga eh, Ja, lugnt sagt Det blir Ja, eh, fast samtidigt han, han är ju ganska dyr Så det är frågan. De ju frågan, om har ganska ja. mycket av de här andra Som står för makten i eh, Omklädningsrummet är ju ganska gamla i nuläget Så det kanske är vettigare att byta ut dem Än någon, ja. kanske snarare tror jag också. Men det var, det var lite kul att se eh, hur ändå lite nost nostalgisk får man vara. Hur de tar med eh, hur, hur eh, Frank och Terry var tillbaka också. Va? Mm, Terry ja. är inte tillbaka. Nej, det är inte Men Lampard är tillbaka. De var, var tillbaka och eh, Drogba ju tillbaka och det är lite kul att framförallt när de kommer, till, när de kommer att eh, de är, gör, det blir bra när de kör Och sen när sig inte spelar <laughs> Det de, de säger ju en del Sen gick det ju inte, i och för sig inte jättebra I Champions League Och det, det där startar väl också I alla fall eh, Drogba Men inte Lampard Men, nej, väl fan Spelade, är, spelade vi... inte Terry i Champions League? Nej. Eller var någonting jag fick för mig? Nej, du fick för dig ah, Okej, okay. jag ber om ah, ursäkt <laughs> Lättänt Mm Bolton fortsätter kräftgång lite grann Ja Det är väl som vanligt no, Det, är inte, det, är det. Mm, det är inget ljus i den tunneln Om vi ser så Nej. Sen tror jag det var bra att Just för För, för Vad heter det För City så, så Istället för att ha de gjorde ju en hel del byten ändå, från, eller ett par byten från Champions League med Meriles. Fick ju inte starta i den här matchen? Jag vet inte om han blev väl inbytt sen, eller? Tror jag. Men han fick, ju, han fick ju inte starta, och det gjorde han ju i, i Champions League. Och samma sak med Bosinga startade ju där också. Det sätter ju sina spår när det går dåligt i en sån då måste, då måste han ju köra runt lite i laget Och nu funkar det ju för en gång Vilket är man andra rummet, Men det skulle lika gärna kunna gå åt andra hållet Det är det som är problemet ja. När man inte har vågar Man kan inte spela med samma spel de mm. vågar inte röva hela och med. Mm. Nej, jag håller med mm. Det är svårt att tänka något annat men det är synd om inte men det är ju I alla fall, de, de, de har inte kul De skulle ju behöva ha lite Lite målform, alla Elmander Som avgör eh, Turk, eller oh, Turkiska derb Ja, exakt det, det, det kan man väl sakna lite där mm. Elmanders stjärnglans sina där och allt vad han <laughs> En Underbara teknik som han står för mm. eh, Ja vi kommer vidare tror jag Newcastle ja. Wolves 2-2 Wolverhampton uh, som ju sparkar sin tränare uh, Och uh, lyckas inte få in någon ny tränare <laughs> Istället det är det andra tränaren som tar över Ja uh, uh, Kanske det roligaste uh, <laughs> Grejen är så här. Vi ju massa tränare men ingen vill ta över Det bara nej, det vill vi inte liksom. Ser dåligt ut att åka ut Med ett lag i Premier League i CV Jo, det, men det är ju lite konstigt så att de, Det är inte så Visst, det är ju, jäk det är ju jäkligt tajt. Är det, ju så att de ligger ju, det är ju inge, inget bra läge för, för Wigan är ju ganska nära också nu Så att det är ju jäkligt tajt det nere Men de, är ju ändå, de ligger ju inte under strecket i alla fall gör de inte. Så det är ju inte så att Nej. Det är en sak om man skulle ta, ta men, det, men det kanske skulle vara bättre om de låg sist För att då skulle ingen förvänta sig någonting Nu är det ändå en, Den tränaren som ska in ska ju ändå försöka rädda kla, kvar klubben För att de ligger ju Ja faktiskt Om man är hoppade men... sist så finns det ju då ingen mm. som det är som hoppas på att man ska kunna rädda kvar Om man ligger sist med 10 poäng upp till närmaste Då är det ju bara att gå in och göra jobbet Och sen ta nästa säsong Här är det ju ändå den här säsongen som gäller Och det är ju jävligt viktigt sant Men jag är lite imponerad ändå. då Då däller jag av Wolves inställning 2-2, ligger också under med 2-0 mm. Borta på Sports Direct Arena <laughs> Fina namnet Eh, som jag vet inte om Newcastle har förlorat den. Än. Men ändå lyckas kämpa sig till 2-2. Jag tittar på lite highlights här. Det var ganska. Newcastles mål var ju så här. Det var inga fantastiska mål, var det inte direkt. Även om jag var lite imponerad av C -C. Eh, CCs eh, boppaslet. Jo. Ja, det, det var ju. det var ju... skjuter ju riktig Sarkdödare, säger 2-0. Alltså. Det är ganska bra. Jag har sett typ tre gånger. <laughs> ja, det är ju luften hela vägen här Ja, ja, ja. Men mm. det sjuka är sjukt att han gör det med höger, tycker jag. Ja, det är så. Bä bästa skottet han någonsin fått på, Typ med en fotkänsla. Mm. Mm, men, äh, äh, jag vet Det, det är ju Newcastle. Efter de tappade sin hysteriska form, så är det ju så här. Mm. Det, är det är lite så här de funkar. De har ju inte så, och sen framförallt bakåt, så har de ju inget. Mm. Det är inte syns inte jättebra och utgör det inte. De, det, det är ju framåt de har Den bara och Pappis se och Götierest. Och, och, och, och sen Kabai på det. De fyra är ju mm. extrem. De är ju bra liksom. Och är också lite. Liksom. är bra. Men sen är det ju mm. bakåt när Kolchini kan ju inte bära det jävla försvaret själv. Nej exakt. Ju... man har egentligen bara väntat på att de ska bli avslöjade. Ja. Det ja, det, där, det Det det jag såg såg ut som du och, och det var, då, då, då, även ut som, som att Jarvis gick gick rätt bra i, faktiskt Wolf på det är väl ja. som ja. ja, väldigt, väldigt han, han han är, han är ju riktigt, riktigt bra när han är på humör alltså, men det det krävs ju att han att det funkar för honom. Ja, men eh, ja. tyvärr. Det ser ja. inte bra ut. De har ju även bänkat lagkaptenen faktiskt i Wolf. Och det kan man för det på om det var Eh, eller inte lagkapten. Jo, oh, det var Roger Johnson som har värvt in med från eh, Birmingham, tror jag. Stämmer det? Nu blev jag förvirrad själv. Här. Jag ska kolla ah, upp detta. Det jo, var Roger Johnson. Mm. Han var i bänken. Eh, ja, och han har ju spelat ganska mycket innan och varit eh, ändå ganska duktig, tror jag. Men han var på bänken. Ja. Eh, bytt lagkapten och sånt där. Det kanske kanske hjälper med lite rockader, Liksom Även om eh, han var andra tränare innan så kanske han inte hade lika mycket att säga till om som han har nu. Ja, eller han lär ju inte haft det. Ja. Okay. Så det är intressant faktiskt. Men eh, Newcastle, jag tror det är första matchen faktiskt också som de haft tillbaka. Kabalé och eh, Tioté på samma gång. Så de kanske kan vända den här lite nedåtgående trenden de ändå har. Eh, fast de ligger ju fortfarande i sig. Ja, det är även det är om de det ligger på Vinnesin så ligger de ju faktiskt fortfarande på sjätte plats. Så det i wow. Europa borde de kunna ta sig till utan några större problem faktiskt. Wow. Även om jag fortfarande inte Även om de ligger i tre poäng efter den fjärde plats Så känns det inte som de borde kunna ta en plats. Nej, det ska är mycket till De andra mm. lagen har ju mer rutin Och faktiskt <skratt> bättre spelare Även om det är kanske inte är varit så under hela året Nej, Så absolut. ska det väl vara Ska det mycket till att de uh, Lyckas ta sig därifrån mig de har väl ganska små Men den De har ju en del tuffa matcher kvar också så är det den som kan, det är, det, är det den som inte kan bli en Europa-plats beroende på hur det går i kuppen? Eller är det sjunde sjundeplatsen som, som man kan bli av Jag tror det är sjunde platsen man kan bli av med. Att det, det är ju det alltid ju fyra... Sex första. Är det två till ja. Europa-ligg? All standard. Alltid. Ja, det är jag rätt säker på. De har ju ganska mycket platser Jo, jo. Äh, i, i Premier League. Ja, det borde gå och någon kuppplats också. För var kom Stok förra året? De fick ju hade ju Europaplats. Eh ja, du De kom. Eh. Ska vi se. Kolla, här. varför frågar jag? Jag kan ju kolla hemma en gång kanske. Ja, Stok. där med Stok kom tretton, de kom ju de kom 13:e plats. Det gjorde jag. Eh, fick Everton... Nej, de gick ju bra i kuppen, ja. kanske Men Everton ja. Ska vi se, men Everton Fick ja. de spela i De fick inte spela i Europa League, Ja, nej, det tror jag inte Jag nej. tror inte det, eh, så det är... Men Liverpool fick ju, fick ju det Och Liverpool kom sexa förra året Nej, Liverpool fick det... inte spela i Europa League Trots att de kom sexa för... Nej, just det, så var det Fast då var det två lag som kom Både Fulham full... kom ju till Fick ju en Europa-plats du, uh, Ja, och Birmingham fick ju en Birmingham ja, fick, fick ju en för sin kuppvinst äh, ja. Hade Arsenal vunnit så hade du väl vart Men du fick Fulham du Fulham hade väl ingen förra året? Det var ju två år sedan de var i det, det Nej, men, men till, till den här sången alltså Spelar de i UEFA-kuppen i höstnad? Nu? Gör de det nu? Jag antar de åkte, eller just ja, det gör de ju. Ja. ja, eller de har väl kanske åkt det ur, det vet jag inte, men de spelar ju. Eh, Aj, jag, jo, vi, eh, de gick inte långt i F-kuppen då. Jo, de måste ha gjort det. Eh, mm. 212. Vi ska det ser ut. Uh, du, du, du. -du, -du. Ja, eh, under tiden kan vi säga att eh, anledningen till att Per inte pratat så mycket är ju för att hans internet styrar lite. Vi mm. nämner inga namn. Eller ja, det kan vi göra egentligen. Vilket företag det är. Men, eh, vi är inte sponsrade ja. precis. Nej, det är vi inte. Vi säger kom hem med det. Fy på dem. Mm. Ja, eh, ja. ja. Jo, eh, jo full han fick ju, fick ju en plats. De, kom, de tog ju eh, de tog ju, måste ju komma gått bra i kuppen då Och Birmingham fick en plats För kuppen Eller, eller var, nej, var nej, nej Ligakuppen men, men Birmingham tack, tackar inte dem nej till sin plats Nej, de har ju varit med och spelat nu Har ja, det? Är. Ja, jag tror också det, att de spelar Är för ja, för för för förvirringen är stor här. Jag tror att Robin kommer fortsätta googla, men jag tror att vi går vidare <laughs> i programmet. Ja, vi ska ju prata lite fulla med, så det är oh, oh, bra. Oh, uh, Fullham QPR. Fullham tog en borta 1-0. Um, men det var ryssen på Grubniak som ju dönade inne när det gjorde han sprang förbi målvakten och la in den. Det är ganska snyggt faktiskt, jag att säga. Väldigt kallt. Mm. Då ska vi se här? Då ska jag titta som fan Jo, de fick ju genom Liga-kuppen, fick ju i alla fall, eh, fick ju Birmingham, Fullham, ja. får, eh, fick genom Fair Play, just det, det var därför oh. Fair Play, jag tänkte, jag fick inte fan, kan de vara tredje i kuppen? Eh, ah, ja. Nej. Då, då, it all makes sense, mm. och Stoke fick genom eh, eh, FA-kuppen Okej, okay. just men då, då är det ju, det beror, det beror ju helt på så att Men hur som helst, så, då kan ju fortfarande eh, Newcastle, även om de håller den där platsen, bli utanför Europa För Liverpool ja. får ju en europa -klubb plats nu Det är ju eftersom de vann även, ja. även om de kommer under Och eftersom de kommer under så är det, finns det ju en risk att ifall Säger Sandland eller någon annan som är kvar i FA-kuppen vinner den så kan ju Newcastle missa sin plats Alternativt Chelsea eller Arsenal Mm, faktiskt. Kälsys... Ja, det så om Chelsea skulle missa den, då, då åker ju via Spåras, då får jag inte ens åka till Portugal, då får jag åka längre om man ska klara det. Ja, det är... jag tänkte säga långt bort i stan, men det ligger ju nästan i Ryssland, tänkte jag säga. <laughs> ja, sorry, Ja. Ja, vi, vi fastnade lite där på ut vilka Europa-platser som gick till vem. Men mm. Fullem vann över QPR. Eh, var ett fint mål av min favoritryss eh, på Grebniak. Mm. Eh, och ja, vad ska man säga. Det var ju var inte väntat. Jag trodde ändå QPR skulle lyckas förbättra sig något. Men eh, de fortsatte gå kräftgång. Mm. Fulham fortsatte vara stabila i mitten. Och, eller QPR också väl på en utvisning efter en halvtimme också på DKT ja. som försvårade ja, just det. Man mm. får lite otur med utvisningar med CC så blir utvisad från gånger sen och sen de det här eller otur men de har också. Mm. Jag tror att jag mm. som har jinxat dem för jag har ju sagt att, nu, att de, nu ska de gå bra så går de skitdåligt istället. Det är som jag och Norwich att de inte spelar när jag tittar. Ja. Mm. Eh, vi går vidare tror jag. Nej. Jag har lite något mer med vill tillägga. Nej. Nej. Då går vi på Manchester City, Blackburn En ganska förväntad 3-0-seger får man väl ändå säga Ja eh, Balotelli, jag vet inte, har du sett eh, Vad han hade under tröjan? Eh, Raffaella Tiamo alltså ja. Hans, Tjej Ja, vad sett eh, eh, han Fick jag en gult kort för det för Fannera på mm, Ja, tveksamt samma ja Jag såg inte att domaren gav någon gult Men jag tycker Nej. det är väl gult ja. det är till Nej det fick han inte mm. ju... Jag tycker i för sig det är löjligt Med de här gula korten för att man visar upp Vad man har under tröjan men... ja. Jag tror att det är gult egentligen alltså. Nej man, man, man, han fick han inte fick gul kort. gult kort sitter mm. fick en gula kort överhuvudtaget Fick de inte mm. eh, Roligaste i den matchen var väl egentligen Att man fick se Bröderna och Olsson på vänsterkanten Bröderna och Olsson ja Olsen Brothers. Mm. The Olsen Brothers, ja. som <laughs> Fly on the wings of love. Jag uh, fick ändå godkänt av svensk media, får man säga. Jag vet inte om de var snälla. Eller de, de, de konstaterade att inga mål kom därifrån direkt i alla fall. Nej, alla kom från eller, vänster. vänster. Mm. Eller alla vänster två stycken var inlägg från kollade. Mm. Så det. Det, det, kan, det är ju tillspännande med fan, de, fan, de, de det är jäkligt kul här det är ju, ju fler svenska man europea mobil, Desto bättre för att det är ju, det är, Om man ska bli riktigt bra Måste man ju spela i en riktigt bra liga Ja det tror jag med. Jag hoppas ju ändå att Blackburn ska kunna Hålla sig kvar nu, bara på grund av detta Nästan för att vi vill ha kvar svenskarna mm. så det eh, Något mer vill vi tillägga Det, var, eh, det här är ju faktiskt 3-0 utan en TV ser ju faktiskt på tillbaka Vi tog upp det lite för den här gången tror jag mm. Men fortsätter agera och hålla den formen Nej, nu så har de inget behov Av att ta tillbaka TV Nej Och Balotelli som är tillbaka han, mm. han, har, han, har ju, han har ju det Ändå verkar det som Det är inte bara mm. att han är liksom Speciell och Kan göra häftiga saker Och så och vara en konstig På sidan av typ. Han är mm. ju lite på rätt ställe Och gör ju ändå målen Vilket det är verkligen viktigt också Annars skulle han inte få spela så mycket säkert Om man inte var bra i övrigt Nej Han ser ju väldigt bra ut i alla fall När man tittar på det Ja. Kan man väl konstatera han är ju att... inte ens 22 fyllda heller, så att han, han har ju en ly, han, han har ju en lysande framtid för sig, Framför sig om man bara Om man bara fortsätter utvecklas Och mm. både Mänskligt och fotbollsmässigt Helt klart Eh, ja, är det något mer vi vill tillägga Annars hoppar vi nog vidare Ja, det kan vi ju göra Jag tror inte det är Nej. Det är väl mer att man kan ju märka Verkligen att de saknar De sålde faktiskt Kristoffer Samba kan vi säga eh, Till Anse också Blackburn Så de har ju sålt eh, båda sina mittbackar nu mm. <laughs> Under vintern Så det lär ju inte öka chansen att håller sig kvar direkt Kan ju konstatera Ja, vi tar nästa svensk lak West Bromwich mot Sunderland igen. För mig i alla fall Väldigt otippad 4-0-seger mm. <skratt> uh. West Bromwich har riktigt usla på hemmaplan i år Och Sunderland som sagt har varit riktigt bra Under, sen Martin och Neil tog över mm. Men uh, Mm ja, det är intressant hur de vad ska säga, Exploderade där Och Aha. körde över Sunderland mm. Ja. Och den vingar har gjort fem mål på två matcher ja, det är två matcher idag. Ja. Det, det, det är det lilla som mm. behövs liksom. Ja. Ja, han, var, han var ju extremt bra Förra året men i år så har han väl Ändå får man väl säga underpresterat Eller har han inte varit lika På samma nivå som innan Nej. De, Och han är ändå Den, liksom den, den bästa målskytten de har Och då är det klart att När han inte levererar då får laget tungt Men nu när han börjar komma igång igen mm. då Lättare på pressen för de andra också Ja mm. Och det är ju sex viktiga poäng Som tagit dem lite från bottennivån Upp typ på nästan säker mark Faktiskt mm. oh. det Gick ju till och med om Swansea Ja, nej de, de åker Det är svårt att se att de åker ur nu För att det, mm. det ändå Börjar närma sig Och de är ju de är stabila Bakåt Och eh, det har de ju varit Hela säsongen och om de börjar göra mål också så kan de då ta sig upp. Det är ju det är sjukt för att det är inte så jäkla långt upp till att börja slåss i den där sjätte platsen heller. Det, eller tio poäng det är ju ganska mm. mycket är det, men man vet ju aldrig. Nej. Om man nu får en hysterisk form och vinner massa matcher i slutet. Men det är kul för Jonas. Ja verkligen var han med? I, jag antar att han är med i GM truppen men man vet inte eller det var den här senaste landslagstruppen? ja. Får, får se om man får spela lite också. ja. Jag hoppas på det. Ja, och mm. sen får vi se vad som händer med Seb om de, han tvingas spela back, back Vilket är tråkigt om han måste göra. tycker jag. Mm. men det är ju, Helt klar. det är ju bara för att vi saknar sakterna och våra Mm det är ju så när man är ett alternativ där De vill ju gärna ha hans fot på plan Överlag det Kan man ju konstatera Vi går vidare tror jag. Till en match Jag faktiskt inte hittar ens highlights Wigan och Villa 0-0 Ja jag så Jag såg lite highlights Men det var Robbie Keane hade någon fin framspelning till Bent Som brände något läge Och eh ja Jag vet inte om det var Det var ju en ganska tråkig match Men då var det, väl, det var det ju Keens sista match var det. Det. Ja det äh. Den viktiga poäng för Wiggen i alla fall Ja Som ju faktiskt Alltså det är ju extremt tajtare i botten Det är ju fem, fem lag Inom två poäng Det är en seger så är man då Ovanför sträcket liksom Okej så det kan man ju nog säga. Och sen är det ju ett ganska stort, eller ja, stort jack upp till Austin Villa som ligger på 15:e plats. Vilket är ganska lågt får man säga. Mm. Men ja, vinner man inte mot bottenlaget Wigan så är det så ja, att också. Men å andra sidan så har de bara egentligen 6 bara poäng upp till åttonde platsen så det är, ja. det är två egna regioner där. Ja, de kom, mm. kom nya förra året, gjorde de vilja. Mm. Alltså, de kan säkert landa där igen. Det, ja, men det är ju, de låg det är ju ungefär lite... på denna platsen förra året innan de kom igång där på slutet och vann på raka matcher och skuffade upp sig till en nionde plats. Ja, men det är ju självklart är det tråkigt för dem som inför, innan de säsongerna innan har kommit typ sexa, tre år i rad eller något sånt. Mm. Och så kom de nia förra säsongen och så... Är de extremt nära på Eller de börjar de börjar ju luta åt Att de inte ens kommer Topp 10 Och det är ju En mm. nedåtgång som inte som man Den kan ju fortsätta Om de, för de, det är inte så att de har En massa pengar att pumpa in Inte nu nuläget heller. Ja. Då går vi vidare tycker jag nästan faktiskt Till, till en av de roligare matcherna Den här Eh, omgången arsenal Tottenham 5-2 Ett Arsenal som dessutom <laughs> Låg under med 0-2 eh, Förlorade i FA-kuppen förra helgen eh, Och ja, Inte har sett bra ut det senaste Nej. Och så vinner man över viktigaste rivalen Hur viktigt var det här för Arsenal? Ja, extremt viktigt De kunde ju inte fått en till förlust det Går ju inte Framförallt inte, särskilt inte om det skulle blivit någon sorts större förlust Mm eh, går inte Milan 4-0 och så Lite kupp, f cup på det Och sen om man skulle torskat hemma mot Tottenham Då skulle det ju varit Upplopp igen Det är sjukt hur han London. kan bli räddad av sitt lag ändå Eller rädd så det kanske tar, tar jag bort lite mer sedan. Men <coughs> Han är ju på väg bort Men när de här resultaten ändå kommer så är det ju svårt mm. Då är det såhär, nej nah, men fan Det finns någonting där, vi har en chans Och det, de har sin fjärde plats då är, det, då är det inte lika lätt längre Nej, verkligen inte Och det var ju Nästan lite, alltså Fan Persis 2-2-mål där Är ju jäkligt Bra placerat Det när hade han spelat i United Så hade vi vunnit en liga för länge sedan <laughs> Eller det är City för den delen Och så Lite farligt är det Ja, jo, kanske I, I för sig så är det inte så att ni har haft Varken City i United har problem Att mm. göra mål det är, Och det är så nej, att nej, att men just, just, ja, jag, nej, men jag kan ju sakna lite det där Att man har en sån forward som ändå kan, är bra Jag och i för sig Rooney som är lite svagare Är ändå farlig utan straffråd också Men just det att han, han vänder upp Bara lägger in den, han hade ju någon i stolpen innan också Massa grejer mm. Han är så sån sjukform rvp i år alltså Mm. Eh, sedan eh, Roshiski eh, Glasmannen kommer in eller kommer in Han är, får, får ju spela lite Och göra faktiskt sitt första mål på två år Eller vad då. Mm. Eh. Mm. Men jag tycker han har varit ganska bra det jag sett faktiskt Nu när han faktiskt fått spela lite mer kontinuerligt Ja han är ju väldigt Inarbetad i Arsens system och har en hyfsat hög Arbetskapacitet också så han gör väl Alltid nytta Men det är väl just i de avgörande momenten Som det har brustit lite Som vi märker på att Det är gått två år mellan målen mm. Ja faktiskt Han är, var ju När han, när han spelar i Borussia Så var han ju ändå en liten favorit För då Ett tag där Så var han ju grymt bra Framförallt under, mm. vad blir det EM-06 va? 04 04. Ja, 04 då var han ju jäkligt bra eh, Sen så missade han ju Tyvärr, eller VM-06 eh, ah, då, mm. då, då, då var han ju bra eh, Och gjorde mål Och, och eh, sen, sen åkte de ändå ut tyvärr Men eh, Det var ju, berodde ju mycket mer på att De fick både det var både Koller och Baros som skadades mm. Men då var han ju jäkligt bra Sen är det ju skador som har förstört så mycket 208 i EM skulle han säkert kunna gjort det bra också Om han bara om han bara varit hel mm. Han har haft enorma skadeproblem får man väl säga ja. Utan att tveka Eh, det här var ju var ju många som eh, Arsenal lyckades ju hönna lite Harry Redknapp angående Harry för England <laughs> när var ja. eh, svårt att tycka illa om det tycker jag det är ganska roligt. Och jag eh, de sjungt ja, det var i år också när man kom till våran sjung. Nej men eh, jag har att det var hånar att han spelar i fel lag. Som han så alltså ofta gör i de här matcherna. Adebayor är ju en historia för sig själv också Det är ju mm. en man med ett psyke Och en besluts, ett beslutsfattande Som inte är riktigt Som alla andras beslutsfattande När han mm. Det var ju ett par säsonger sedan som han kanske har mognat Men när han tog den 140 meters löpning Kanske inte så Men den, över hela planen när han gjorde mål Det var ju för sitt, va Mm Ja, han det mål för City på Arsenal. Ja, och sprang, och hela sprang planen över planen. hela planen för att framför Arsenal. Fans. Ja, precis. Och det här målet fina, han inte ens. Så var det liksom... Jaha, okej. Okay. Helt plötsligt ska vi respektera mm. laget man har spelat för. Det är liksom... Den, den respekten har ju... Har... Den, den pissar jag ju på. Det är inte så att han... Ja. Helt... Nej, jag vet inte. Sen kanske han då var han ju arg för att det hade varit mycket skit med Arsenal. Han kanske har lugnat ner sig. Mm. Men det blir så här... Jaha, okej. Okay. Jävla ja lustigt. Det verkar lite veligt faktiskt Om man ska vara helt ärlig Men det är förstått Men ja, kul farsnål Theo och Wallcott Bespottad fick också göra mål en Väldigt fint chip gjorde han bland annat mm. Och dessutom Glada nyter för dig då Robin Var ju faktiskt att de skickade iväg Den goda Arshavin på lån Till Zenit St. Petersburg för resten av säsongen Det var det som vände mm. Ja det kan det vara så han har tagit så mycket plats i <laughs> ja, no, ja, No more for you. Han pratade för mycket om att kvinnor <laughs> inte kanske chöda. <dör. laughs> ja, ja händer Nej men det, det var ju imponerande. TiO var väldigt bra. var eh, inte bara målen men i övrigt också tyckte jag han var så ganska byggt. Men framförallt allt kanske framför allt målen för att det var ju det är inte det är inte ofta TiO kort. Avsluta kliniskt är det ju inte. Det är ju inte, no. inte riktigt hans starkaste sida. Om han får in, om man får börja avsluta lite mer bättre och med lite mer lugn och. Ja, som den chippen är ju jättelugn lugn plötsligt. Visst, då leder de mm. ju det är med, med vind och allting. Så det är ju. Det är ju en sak att göra mål. Uh. Ett mål, när man leder med ett par mål och. Eh, det, hela laget är på gång Och man spelar hemma mot rivalerna Och man håller på liksom har, har Och allting börjar gå framåt Då är det en sak och vara lugn och Det han måste mm. bli är ju om man, Att han måste bli bättre på att göra det när det inte är Så han, han måste ju bli en matchvinnare Om han ska bli viktig för Arsenal På sikt alltså. mm. Faktiskt Men ja, jag tycker det är kul Mila gillar ju Arsene Wenger Även om jag tycker om man ser någon gråta ibland också mm. Och, och för England kan han också bli viktig i framtiden. till om han blir bättre på att göra mål tror jag. Mm. Vi får hoppas att han blir bra på att göra mål efter sommarens EM i alla fall. Och inte mot Sverige. Mm. Eh, vi går väl vidare. Stoke, Winner och Swansea på två fasta situationer. Mm, ja. <laughs> är kommentarer på det. <laughs> ja, det är väl. Det är väl som vi ska vara. Det var ja. det var så jag, det har jag också, också sett svep ifrån bara. Och det, ja. alla highlights var ju på fasta situationer i princip. Från, det var mm. Långa inkast och hör det, det, det är ju det är så man, man känner att de ska spela. Så de har inte gjort det i alla matcher. Har de ju, men. Vissa eh, matcher så funkar då får få mycket inkast högt upp på de börjar. Och det räck, Jag tror det räcker med att man får till några bra sådana för att då blir det helt plötsligt mycket stirrar i försvaren och de känner mer med den och flyttar upp folk och. Ja, det. Ett, det, var rolig... det roligaste var ju det andra målet som, med Kraut, liksom. Som är så urtypen, man förstår varför de köpte honom. Det är så här långt inkast i honom. Och han. Han, bara, han har ju folk runt sig, men han bara hoppar upp och nickar ja. Sen är det dåligt av målvakten, tycker jag. Ja. Uh, uh, men. Nej, det var det är var kul att se. Ja. Det är, det är lite roligt i det här. Faktiskt. Det är, man har ju verkligen bestämt sig för hur man vill spela när man värvar Peter Crouch och kör på långa inkast. Mm. Vi... Äh, ska vi gå vidare till sista matchen här med en gång? Det Något vi mer kring Sto Stokes-Wansin. Det var ju norwich Manchester united 1-2. Där United... Ja öppnade upp, vad heter det ja, med ett klassiskt mål som jag inte sett play med, Skåls som dyker upp och nickar in från typ en halv meter mm. på en det, det är lite sådana mål jag saknat för tidigare i år när Skåls inte spelade, just att innermittfältarna följde väldigt sällan med upp och bröt sönder mönstret liksom mm. för Carrick går ju väldigt sällan högt upp i planen och hans kamrater där på innermitten gör det sällan heller Möjligtvis när Giggs har spelat handfullt med upp. Mm. Uh, Norwich. Uh, Mörs har in ett mål i slutet av matchen. För och sedan så frälser Ryan Giggs United på Fergie time. Vad var det? 93 eller något? 92 tror jag. Ja. 92 var det kanske. Och då var, ja, och då var det, det blir 92 men det var ni, 91 och... 0, 9 eller 10 eller något Så det har ah, där, okay, där ja. inte gått långt i 92 minuter Men det räknas räknat som 92 ja. Snittålder på är målskyttarna Fy när är tid 37 och ett halvt år Det visar ju att äldste är bäst Eller rutinen väger tungt Det är ju sjukt att de ändå lyckas där För att när Norwich får in det där Målet så känns det som om de borde kunna få Den där poängen och sen är det så ja. Om de bara man, Nu jag har jag inte sett matchen Men bara när man ser det lilla man ser där eh, mm. i, i, När de gör det målet Så bara mm. Jag känner direkt hur jävla stressade de var I Norwich försvar När de hade bollen ja. Man såg bara alltså de rusa in i straffområdet Och var så här bara försvara, försvara, försvara försvara Och så glömmer de ja. ändå bort den snubben Den ska ju inte få gå dit Om man bara Nej. räknar in sina gubbar Men det gör man inte mot United i 92 minuter om man har ettet Om man heter Norwich. Det är ju där, det är där de vinner mycket på. Ja. Stiligheten hos de andra. Mm. Fruktan hos sina motståndare. Mm. Men det är ju. Det, ja, det är ju det är imponer, På ettet är det imponerande. Sen vet jag inte om den där är. Det, det, finns ju, det har ju funnits. Tror du att det har funnits mer imponerande Uddamålsegrar än just den här för United? Ja, verkligen. Ibla, ibland är det ju. Verkligen så att Vad fan det, de, de bara håller, håller undan Och det känns Vad jag har förstått När jag har läst och sett Så är det, var det inte riktigt En sån match eh, Nej Det är ju lite så Men det är ja, De klarade Det var ju samma sak Mot Arsenal Eller så Mot Ajax Ja Det var ju Det blev lite väl spännande Där får man ju säga I Ajax-matchen Mm när de lät dem komma in. Men eh, jag måste lite cred till Grant Holt som faktiskt alltså, som gör det där målet är ju faktiskt riktigt snyggt tycker jag. Han äh, får vända upp och bad dunka innan det bort är borta. Äh, även om jag inte, inte riktigt så snyggt så att jag tycker att United ska väl vara den kanske. Äh, ja, ska inte, vi... Jag vet inte platsa något större lag. Han ska nog vara Nej, jag har där svårt att se det lag. Alltså. Köra dunka uh -huh. mm. liksom. Ja, han passar ju väldigt bra in i just Norwich-spelsystem mm. Så det är ju som klippt och skuret mm. eh, Och det är inte så mycket att snacka om Men eh, av cred i Norwich ändå Att eh, ändå nästan tappa in. tycker jag Ja, det, är, det måste ju vara Så, så, lite, så trist för dem eh, När man är så nära Och göra en liten halvskräll Av det hela eh, Men så... Mm. så så, så räknar man inte in sina gubbar och så dyker de nu på bort i stolpen Det är så det, är så det funkar om man, det, är där, det är därför man ligger i, De ligger ändå bra till Men om man ska vara ännu högre ja. så kan man inte göra så Exakt Ja Vi tar väl då Den sista matchen som faktiskt inte är en liga match Utan det är ju Liverpool som vann liga igår det var första titeln på länge. Hur känns det? nu som ändå hejar på laget. Det kändes mycket bra. Uh, mm. Var aldrig märkligt nog speciellt orolig eller uh, hög i pulsen. Kanske lite där på slutet då i strassparksläggningen, men uh, jag är inte. Det var, det var som jag hade satt ju innan. Det var det kändes, det kändes som vi skulle ordna upp sig på något sätt. Och Just det där med att kardifikatera sent det det var inte det kändes inte som ett sånt avgörande slag mot Liverpool som det kan vara ibland man vet när ett lag går in i straffläggningen och det är liksom ja, nu är det, nu förlorar vi detta för att det är motståndare som har momentum men utan i, för i Liverpool så finns det sån rutin och erfarenhet av det här att Mm. Det var ska skaka av sig. Var det inte erfarenheten Som missade, straffar, då? Eh, missade straffarna? Missade enda Straffarna gjorde Ja, Det var målcenten som gjorde Men han, Räddning han, var det han, Jo. Ja, han har ju lite erfarenhet av att missa Straffar ändå mm. Det har han gjort för. Men eh, ja, Jag, jag har tyvärr Ingen bra sätt att följa den Jag hade inte rätt kanal Så det var lite jobbigt. Eh, men eh, det är ju det är ju skönt. titel eller ju en titel en titel liksom. eh, Det det det det är ju skönt att vinna någonting fast det är den sämsta titeln man kan vinna i England. Så det är ändå man får ändå då en EFAQ-plats på den. Mm. Så det, det, det är inte det är inte katt egentligen. Det är lite konstigt att att inte fler lag Ibland kan satsa, visst de, de, Jag förstår ju att De som är helt hundra på Eller som, som ligger i toppen Och strävar efter att bli de fyra första Alternativt de De sex första De kanske mm. De kanske inte riktigt ty Tycker att den är li riktigt lika Ja ah, den, den, den, den kanske inte riktigt lika Sexig bara för att de, de får sin plats Ändå mm. Men för, för alla andra lag så borde det ju vara. Det är ju en no brainer. Och man måste ju ändå komma femma för att vara säker på att man får den där platsen. Mm. mm. Uh, det är just det också att när det gäller. Ja, det, li det, det är lite, lite, vad, Man förstår ju klubbperspektiv då. Liksom, lite, att de alltså, alltså liga, klubbar som mm, New, Klubbar som Newcastle. Men att, North, äh, som, eller lite Liverpool kanske. Men, Newcastle, Sunderland, liksom. Everton stoke. Jo, jag sorry men Liverpool men Liverpool lyckas inte, går, de inte på att gå, det ser ju bättre än vad de gör så måste de ju. Det är helt rätt. Jag är full av, det är ju fulla beundran och support för Kenny att han satsar och det har han gjort från början i kuppen att han inte ställer in för mycket juniorer och inte satsar. För det är ju sjukt smart. De vinner en titel något som som egentligen det skulle ju Arsenal kunde, skulle ju också kunna få den här titeln om de som liksom Satsat hårt på den och verkligen försökt vinna den Och det är fler mm. lag som Arsenal kommer ju säkert få sin europa ändå Men de behöver ju fortfarande en titel den, ja. den klubben vill ju verkligen ha en titel Och det finns många De som är precis där runt Newcastle Kunde satsat ännu hårdare på den Sunderland Fast sen, de gick ju inte jättebra med Men Everton och Det finns ju fler lag, Aston Villa Nu går ju Aston Villa inte så bra i mm. ligan Så de, det är väl bra att de inte satt för hårt på kuppen Kanske mm. Det är, ju, det är jag, jag, jag gillar det som fan Det är, mm. man kan ju, framförallt lag De kanske har vunnit mycket Den senaste tiden kan jag ju tycka att eh, Man skrattar åt att vinner en titel Men det är ändå en titel Ja, det är kul, hade, det är hade de vinna. själva varit där framme så hade ju de själva jublat ju, Ja, det, fin, det finns ju ingen som inte jublar att man vinner en cup Nej, verkligen inte Sen så är det, klart, det är ju självklart att man ska jubla mer om man vinner Champions League så är, så är det ju, det är, annars får det konstigt Annars skulle man måste ju Måste ju vara på lika nivå Men att vinna en, det är, det är svårt nog Att vinna en, det är ju ändå kuppspel En match så är det bye bye Ja yeah. Nej det var skoj Vad är det Och, mm. sen, sen är det så, det är så sjukt Hur alltid, hur, hur kan det alltid bli Någon so sorts filmisk Dramaturgi Eh uh, i all final och allt möjligt När ens kusin Ska missa straff Det är ju så här Steven Girards kusin Anthony Girard ja. Att det är just han som ska missa den av den här straffen Så att, så att bara, de, de bara lägger, lägger upp Den här eh, rubriksättningen På straffpunkten Och slår ner målvakten Och så typ dra bak benet Och då sparkar in bollen åt honom själv liksom. det, mm. Alla, alla alla tidningar fick ju det så jävla gratis. De är inte ens jobba för att få en bra vinkel. Det är helt sjukt hur den dramatologin kan hittas i massa olika ställen, tycker jag. Det... Ja, verkligen. Den dyker, den dyker upp överallt. Jag tror att sju, några år sedan, när det var Winter Classics igenom, eller om sport och totalt. Hur det bara symptomatiskt är just Sidney Crosby som ska avgöra den där jävla matchen. Bara för att mm. han är liksom han symboliserar hela. Allt ihop, och han är den största stjärnor och så är det just han som får göra det. det är helt sjukt. Ja, nu skriver sig själva de här manusen verkligen. De gör ju det ofta. Det är väl därför sportfilmer. Mm. Även fast man tycker att, det är, att man kan säga att oh, det, är, det är så jävla overkligt Så är det ju inte overkligt ändå, för att det, det händer ju sjukare saker i verkligheten. Ja, som fan. Som att birmingham vann liga året till exempel <laughs> Det är också ganska overkligt men tanke på att de åkte ur Premier League samtidigt Ja, eh, ja. Är Även något mer vill vi tillägga om eh, Liverpool-segen? Ja, jag vet inte Har något Nej, det Det var gott så Det var, Ja, det var gott så men det är inte... Köj till kung kan jag säga då? Det, ja, det är ju faktiskt. Den, den, den spelare i, i, i Liverpool jag verkligen eh, respekterar mest och verkligen är räddast för alltid när vi möter när United möter dem. Ja, det är, men det, det, var, det var bra var det? Om man kan, mm. det. vore ju häftigt om de kunde gå bra, fortsätta gå bra i fa kuppen också. Mm. Det, det, det är ju skönt. Det är ju lite det, det är lite pressen av visst man måste ta en bra plats i ligan också. Men Rent kuppmässigt nu Så är det ju grönt Det är det som är skönt I Europa League får vi spela nästa säsong mm. Det kvittar egentligen Förutom rent psykologiskt att man slutar tia liksom. Det är inte bra nog För en sån klubb Men den här säsongen är ändå räddad vi kommer att spela i Europa League och sen vill man ta så bra som möjligt. Men det kan, kan komma nästa säsong. Då kan man bygga vidare på det här istället för att man kommer ändå vara i Europa. Och det är jävligt viktigt. Dels för att värva ja. spelare, dels för att hålla kvar spelare. Stämmer bra. Nu försöker jag få upp fa Cupen här för jag tänkte att vi skulle gå igenom det lite snabbt. Men det är ingen riktigt bra sida för det. Uh, så vi kan googla fram något bra. Här har vi. Det är FA Cup. Kan man inte se en sån här fin... Tabell med vilka som är vidare Vilka är det som är kvar i för kuppen det, det, det är ju Birmingham och Chelsea som ska mötas igen Och Tottenham och Stevenage mm. som ska mötas igen Och sen möter ja, just det. sen i, I kvartsfinalerna Så är det Everton och Sunderland som möter varandra Vinnaren i, ja. i Stevenage Och Tottenham möter Bolton Liverpool möter Stoke Chelsea, Ja Liverpool möter Stoke och vinnaren i Chelsea Birmingham möter Leicester Möter Leicester eh, så det är ju av, av de större lagen i någon situationstecken så är det ju Liverpool, Chelsea och Tottenham Sen får man ja. ju räkna in, man kan räkna in Sunderland och Everton i den. I, de är ju de ju samma mm. nivå som Liverpool just nu Och Chelsea är inte Chelsea längre liksom och, Men Tottenham är ju däremot mycket bättre än vad de brukar vara Men så mm. det är ju det är ändå en hel del All, det, är ju, det beror ju på om nu Stevenage och Birmingham går vidare Vilket inget av lagen bör ju göra det eh, Chelsea borde ju kunna reda ut det Fast den är inte så säker Nej. Tottenham ska ju vinna hemma mot Stevenage Det är ju inget snack om saken Nej. Nej Är det ju vinnarna i de här semifinalerna Det blir spännande semifinaler Jag tror ju att Liverpool borde kunna ta Stoke utan allt för... Är det, ja. det är ju ändå hemmamatch, det är ju skönt Mm. Ja, det kan ju bli Det, kan ju bli, det kan ju bli bästa, bästa tänkbara Finans finalen Det är ju rent Lagmässigt borde väl Liverpool Mot Chelsea Och sen mm. Tottenham mot Sunderland det är ju, Då är det ju mm. fyra riktigt Bra lag kvar ja. jag, jag är ju dock på Everton det är, jag, jag, hoppas, jag hoppas ju på Liverpool Everton i en FA final Det hade varit en bra stämning tror Det jag. hade varit väldigt bra stämning Mm. Men det, vore en, det, det roligaste vore ju såklart om det blir, eh, om det, om det blir först Leicester-Liverpool i semifinal och så vinner Liverpool den Och sen blir det Steven Age mm. mot eh, ja, Sunderland i den andra och så vinner Steven Age den Så det är Liverpool-Steven Age mm. i finalen, det gillar jag Ja då vinner ju ni, eller vadå? <laughs> ja, jag hoppas gärna Nej, den, den, ja. den händer ju inte <laughs> Ja, så jag ser ett väldigt liten chans Till att de i det där slår ut Men jag förstår din förhoppning ja. Ja. Jag har skrivit att vi ska ta ut Bästa bänken jag jag Vi pratar lite om det sist Men bästa bänken har ju Manchester City Ja Så det kanske var näst bästa bänken ja, vi eller om. Om vi skulle, Jag vet inte om vi ska, eller om det var någon sorts ranking vi skulle hålla på med Det är svårt att ranka i och för sig Men vi kan ju mm. gå igenom Vad vi tycker om mm. bänkarna och då är det väl främst mm. de större lagen. Vi pratar om. Men kan väl titta på topp 8 eh, eh, då. Ja, kan vi göra. I, nu, i nuvarande tabell så kan vi börja ner från Norwich. Har ju sämst bänk av dem. <laughs> ja, överlägset. Eh, och det är ju ja, det är ju inget att snacka om. Det är ju det är ett gäng championship lidare liksom. Eller vad tycker du Per? Ja, jag håller med om Norwich får han i botten <laughs> där. <laughs> ja. Ja. Mm. Eh, Liverpool och Newcastle Har vi härnäst näst. Eh, vet inte Liverpool har väl ingen monsterbänk Men det känns ändå som att ni borde knäcka Newcastle här ja, vi har en riktigt dålig bänk perch typ Och, och Bretagne stjärnan på bänken Eller ja, det, tycker, det tycker jag också Sen, vi allra, vi måste, Man måste väl utgå från Totalt helt Skadefria äh, trupper Ja. Men då har ju, måste ju ändå Liverpool ha en eh, bättre bänk än Newcastle har. Mm. Tycker jag. Slå ner Arsenal också, jag tror jag. Nej. <här> Nej, det beror ju på Fast De har ju inte heller någon jättebra bänk. Jag, alltså. jag är ju en sån person som tycker att de, de flesta i Arsenal spelare spelar över sin förmåga. Mm. Alltid, i princip. Det kan Inte Arndt Rio och sådana spelare såklart Men att många av de här mm. yngre att de inte är så jävla bra Tycker jag eh, mm. Men de bevisar Med motsatsen Från och till såklart men det, mm. det, det är ju ganska tajt Jag vet inte vilka hade nu är det ju... jag, känner, jag känner ju ändå att Liverpool, Arsenal Chelsea har ganska jämna bänkar sen alltså mm. då. Jag vet inte Nu, nu, nu är det ju lite skador och så Men förra matchen så den som var så hade Arsenal på sin bänk Fabianski Shuyung Park, Oxlade Carl Jenkins Jervinho, Chamac och Ignazzi, Miguel Ignazzi eh, Och det är ingen jättebänk här, det Är det inte Nej medans, medans Liverpool hade Doni, Aurelio Suarez Han spelar väl ofta Henderson, mm. Coates Downing och Carragher och den räknade i förra matchen i ligan då, nu är det inte som mot Cardiff igår Och det är mm. ju så Nej det är nog ganska jämnt tror jag Ja jag, nu när du Börjar räkna upp det så känns det nästan lite Övertag för Liverpool. Men här, Chelsea har inte heller jätte stark bänk alltså Nej Faktiskt De kanske <laughs> Ja, det, är, det, är Just, lite svårt. det känns väl som att de inte har så jättemånga spelare Som kan komma in och utgöra en skillnad Eller liksom, så att säga Mixa mm. det. Det Bra från start men kanske inte lika bra Impact Nej, sen beror det på hur man Det, det är ju det är svårt att säga också bara Det är lätt att gå på, det är lätt att gå på namn För namnmässigt så mm. är Liverpool nog bättre än en Arsenal så klar, Eftersom Arsenal har många ingre Men namnmässigt så har ju Liverpool inte en bättre bänk än vad Chelsea har när de är fria För då har ju de för fan Då har de ju massa spelare som har varit jättebra Ja mm. ah, det är sant i och Det blir ju så då att säga att om de nu kör med Drogba där uppe eller om de kör med Talos upp i Någon av dem sitter ju på bänken Och det är ju svinbra och sen Bozingova sitter ju på bänken och han har, varit, han har varit svinbra Och så liksom Kallou är ju bättre större namn och Ramirez är ett större namn som inte hans spelar. Det, det är lite så. Men vilka är bäst Impact-players då, om man säger så, då, som kan avgöra från bänken? Ja. Jag säger ju... Jag tycker ju Liverpool har det. Beroende sig på vilka som spelar, men om inte köyt spelar så har han en jättestor impact han mm. Om inte Bellamy spelar så kan så. han ha en jättestor impact Om inte Suarez mm. spelar så kan han ha det Om Carol Carroll kan ha det också Downing kan ha det Maxi Rodriguez kan ha det eh, mm. det, det finns en hel del sådana I Chelsea så finns det också sådana Men det, visst, det, det sprakar ju inte längre Det är, inte längre. Många. Det, är typ, det är typ Sturridge Om han kommer in från bänken så brukar han få lite fart ja, det, det precis det. Men jag tycker inte det är många övrigt Nej det, det sprakar inte honom längre för att om Drogba inte spelar så kan jag han ha den effekten, men det är inte som förr, mm. när man byter in och man vet att han kommer göra mål. Mm. Nej, man är inte lika rädd längre. Arsenal är också sånt att det, de, de har, det är oxen de kan de, skicka in i sig, de har ju en del sådana de, ha, de, de, de har ju mer språkande alltså. kanske, för att det är ju mer. Du kan ju gå in och köra på, på inspiration Men att sätta mm. in Shamak ändrar väl inte så mycket Precis. Jag vet inte om han ens får att hoppa Nej hit. det får han ju inte, men han är ju ändå en, bänk, han är ju en där och, och sen är ja, också visst Men Liverpool, rent namnmässigt Och såna som kan ju ha en impact Fortfarande, det tror jag tycker jag Att Liverpool ligger lite för Sen så presterar Jarsnads spelare ganska bra ofta Ja eh, Vi säger väl att Chelsea har Kanske namnkunnigt den starkaste bänken Men impactmässigt har de den sämre Av dem då och ja. Liverpool är en liten edge mot Arsenal kan vi då Ja just, just då Sen så funkar inte Liverpools anfallsbild Den här sången Men ja, jag, jag, jag, jag tycker det i alla fall Just för att mm. jag Ofta sitter köyt eller Maxi Eller eller med Någon av dem mm. sitter på bänken mm. Ofta ser jag ett är... byte För att kunna förändra någonting Och då behöver man ofta en spelare som Erbjuder mm. något annorlunda mot de som är på plan Och där tycker mm. ju som sagt mm. Där har ju Liverpool lite mer Alternativ i lådan Att köra Ja, ja Ars Arsenal de har också Ox Och Slade om inte han spelar Sen mm. är det ju Benajon kanske Ja Han är väl en riktig alternativ han, uh, ju faktiskt, ja, han, faktiskt. Han, fick, han fick ju faktiskt spela nu mm. Senast Från start Vilket är lite intressant att han, att han får spela Och då vinner de också mm. De kanske ja, behöver lite mer min... sån rutin Han var ja, bra men jag tänkte säga, har det inte varit så alltid för Benajon att när han spelar så vinner det laget han spelar i? Fast han får ju aldrig spela typ. Mm. så mycket så tror jag att han, han har nog ganska hög sån utan att ha någon statistik. Mm. Han är ju en, han är jävligt stabil. Ja, han var ju bra i Liverpool. Eh, mm. Och... Eh, det var väl några svagheter han hade om vi ser så, men... Ja. Det, eh, han har ju liksom det är en, det får, Jag tycker ändå ser är en Poäng i att Chelsea värvar honom ändå Även om de mm. inte utnyttjar honom Och det är ingen värde Värva in honom För han är en väldigt klok och Bra spelare helt enkelt mm. Ja det är bara dumt att inte Han har utnyttjat honom mer än vad han har gjort mm. Ja så, han, väl Nej, han har varit skadad Han har gjort tolv matcher Men du är väl mycket, mycket inhopp här, väl eh, mm. Men, eh, Men det är ju, han, är ju, han är ju byggd som en 14-årig flicka Så det är inte så jättekonstigt att han skadar sig heller nej. Tyvärr är, det, nu är han nu börjar bli gammal också Så att han har inte så mycket mer att ge kanske <här> inte många jag tror, det, jag tror ändå det var en smart värding av så Att få lite rutiner mm, Absolut Kan lära dem yngre hur man beter sig på tal om, om vi byter ämnet ett talar på tal om värvningar Så tror jag Fullan gjorde en bra värvning idag Om det var idag Vilken var de värvade idag? Ja, Mohammed. Diarra ja. Det är en jävligt bra värvning faktiskt. Mm. Även, om han, Att, då, tyckte... även om han också säkert är ju en sån spelare som, som inte har kanske samma impact längre. Han har ju Nej. han har ju ruttnat där i Real. Men jag tror han kan i ett sånt lag. Jag tror han skulle kunna göra det bra. Alltså. Ja, alltså en städgumma eller en, eller en bra in i mitten. Och på Grebniak så verkar jag ha hittat lite form och, mm. eh, och det gjorde vår vän Dempsey. Mm. Så Så ja, varför inte? Det känns jäkligt bra faktiskt. Smart värvning. Mm. Vilka ledare av United och eh, Tottenham då? Vilka tar hem andra platsen? Jag säger jag säger Tottenham. I mm, det fall jag, jag säger säger United. bra impact players. Ja, speciellt i Chicarito han är nog en av ligans mest effektiva inhoppare tror jag nu lite Men ja, det, ja, det kanske im in... så ja, i tid också. Jo, så är det ju. Om det om det är skadefritt det är klart för nu det, är ju, det måste man ju ta. Men sen är det det enda är ju att Det impactmässigt så här nog, men sen är sen på där är United bättre, men sen är det bredmässigt så är, tycker jag att Tottenham är bättre. Mm. För, ja, jag för att, att böjda att hålla med faktiskt för att där har de där har de de har ju, min, de har ju två personer på varje person som alla fall är hyfsat på varje person på varje position mm. Som är ungefär jämna känns det som. Jag menar de, de har ju fyra riktigt bra mittbackar liksom. Ja just. och sen på mittfältet mm. har de inte det känns ändå visst sen, om man tar bort Scott, Scott Parker så går det ju mycket sämre för att han har ju varit jättebra. Det mm. men det, det finns lite krascha gör inte bort sig om han kommer när han spelar och den in och sen har vi fan det vart man har eh, ja. ja jag menar bara nu mot eh, Arsenal så byter de ju in fande och eh, vem var det mer bytte in i halvlek eller tidigt? Eh, Lennon, tror jag. Ja, just det Lennon. och det är också som bara, Så satt de på bänken liksom. Mm. Det är också sån sjuk grej. Ja, de, de, de det är ju rätt. De, ja. de blir man alltid överraskad Ja, just det. De har sådana spelare på bänken. Det, det mm. har ju, det har, New, United hade ju också en bra bänk nu senaste tiden. Bärmad mm. Småling och Park och Young och sen Silva. Mm. Så de ja. det är klart de har de har, be, de har bättre och framförallt om det är skadelfritt. Mm. Nej, jag var, ja. Men jag är, det är ju, jag har tagit den här med ju nästan i kappas alltså ändå, jag ändå det, det, det beror väl mycket på Att man tycker att mittfältet <gör> i United Inte riktigt har Det finns vissa Nej, alltså, positioner Som det, United inte har någon som kan gå in och ta Nej jag menar United, det är ju sjukt att United Är jäkligt mycket bättre med En väldigt gammal Scholes Än utan Scholes fortfarande Ja, det, det, det är ju där <gör> någonstans just, just mittfältet Som är Fr framåt finns det ju ändå Lite Bakåt så... mm, även, om, även om jag tyckte att första matchen mot Ajax faktiskt att Cleverley såg väldigt bra ut igen Att han jo, ändå han. kan absolut. Mala igång tempot lite grann kanske kan, Han kanske kan ta över facklan ja. Efter Skåls nästa säsong Vi får absolut, se absolut. Men det är ju det är mycket hänger ju på ett par spelare när, Om inte Där en Fletcher skulle blöda Typ i kvarten så skulle han mm. ju då skulle det, kanske inte Då skulle jag nog ranka dem som bättre än Tottenham nästa mm. På breddmässigt också för då skulle det helt plötsligt finnas En spelare som kan gå in och ta det centrala ja. mittfältet Han saknas faktiskt Väldigt mycket för sig Om inte annat för sin skull. Ja. Kanske inte för sitt goda målsinne Som är obefintligt Ja, Och sen såklart uh, Andersson också Han saknas mm. en hel del Ja, särskilt, särskilt i en sån form som man var i ett tag. För, förra sången var ju riktigt bra, tyckte jag. Ibland mm. var det förra. Eh, ja, han visade ju lite form där. Även i höstas faktiskt ja. visade han en form innan han blev skadad. Mm. Det såg väldigt bra ut. Ja. Men vad vet han Ska vi ge oss in? Vi har ju, för er som har lyssnat tidigare så har vi bestämt att vi ska ta ut ett hjälmlag. Och det här är ett lag som vi gärna vill se i hjälm, eller som vi ja. tycker kanske borde ha hjälm i vissa fall. Ska vi inte ha någon vinnare i Bänkliga? Eller, ja, vi eller, vet väl alla vem som Eller ni Vi behöver inte ens prata om den här. Nej, ja, jag tycker att City ju vinner. Vad tycker ja. ni? Jo, det är väl så Vad säger du, Per? Kassa la bokta. Ja, kan tänka sig, jag att han är inne. Jo, det borde han vara. Ha. Ja. ja. men det är, de, Där det, är de. det De, de, de har ni absolut och sen det, är, det, det är intressantaste med dem är ju att se <laughs> hur, hur vilka de kommer fortsätta värva Ja, jag det tycker jag är lite ja. spännande eftersom de är, det, är så, det är så onaturligt hela Fan. grejen. Det är så obalanserat laget också. Känns, eller det kändes det ett tag men nu har de i för sig ganska bra balans på både mittfältare och ja. backar. Och så ja. där. Man kanske behöver värva en mittback till i sig, Som är bra. Mm. Ja, nej det var en uh. bra spela alltså. mm. ja Nej, vi, är då, vi utnämnar... Sitter till vinnare i bänkligan. Och så tar vi oss allt det här hjälmlaget och säger det igen då. Vi pratade om det här förra gången, att med folk som ser lite roliga ut i sådana här hjälmar, till exempel Peter Tjeck och även eh, Shibu, framför framförallt kanske som ser eh, ja, lite, lite borta ut i sin hjälm. Ja. Så vi har tagit ut ett lag här, en elva med, ja, med 4-4-2 uppställning med en spelare som kanske passar igen. eller i vissa fall borde ha hjälm för att eh, ja, det passar eller ja, de, så de inte skadar sig mer. Ska vi börja bakifrån? Känslan vettigast. Vill du presentera Robin? Kan jag göra och som målvakt så tar vi ändå original Helm himself. Mm. Peter. Original Peter Oh ja. Yeah. Det, det är ju ja, man behöver inte ha så mycket emot motivet. Det här killen ser ut som att han är född med hjälmen nästan. Ja. <laughs> Nej, det, han måste ju varit den mm. första man såg med det det tror jag. Ja, det tror jag. Sen kom det ju några till efter men just den hjälmen mm. det är original. Mm, han tyckte ju att, han, eh, att alla borde spela igen För det är bättre för dem eh, Och det är det säkert Men eh, man ser ju, ser ju inte riktigt klok ut mm. Sedan har vi högerbacksplats Ska vi se Här eh, tillbaka, det är han, inte Nej, det kan vara gone for ever. Nej, vi får köra vidare Höger, ja. Högerback kör vi backarisagna Bara för att dölja hans fula hår <laughs> Mm Lätt värt på det, känner jag ja. Det känns logiskt till och med ja. eh, Sedan mitt eh, mittbackar har vi ett par Vi har David Luiz också Där har vi var lite på håret För att vi tror att det ser ganska roligt ut framförallt Han är ganska lurvig fröjsyr För er som inte har så bra koll på Luiz Ja, det måste ju bli mm. Det sticker ut åt alla håll Det går inte och så obekvämt sen Fy fan, mm. varmt och jävligt och varmt. Ja, fy fan Den får han den får han, ja. Nästa kille var väl nästan för att Vi tror att han ser rätt hård ut igen Ja, tror jag. Mm. Väldigt mycket rugby Det är Martin Skertel I Liverpool Ja, jag håller med Det är en väldigt rugby kille över honom Även i vanliga fall, men med hjälm så då jävlar Ja, det sjukaste man sen, om, man, om någon har lust Så kan man kan ju googla på honom sen. Och då är det ju hur skrämmande Han ser ut när han har hår på sig Han ser ju jättekonstigt <laughs> Ja, han ska ju rätt Bold-stilen Ja, han är helt rätt alltså. uh -huh. han, ska, han ska ju ha Men han, han kommer ju som sagt, han kommer ju se jävligt skrämmande ut Med den, alla sina jävla tatueringar Och sina djupa jävla ögon Som typ är mörka för att det är så mycket skugga i och. Mm, mm. Uh, uh, Han har också Nej, uh, Det är ingen kille man Mm, faktiskt Eh, nästa kille är vänsterbacken eh, En kille som eh, borde ha hjälm eh, Känns ganska oansvarsfull eh, Skjuter folk Med luftgivar på träningsanläggningarna eh, pratade såklart om Ashley Cole eh, Som skulle, nog skulle se ut lite, lite dumle ut Lite lite efterut kanske ah, okay. Med hjälm ut tror jag. jag tror han skulle tycka det var ganska jobbigt Han är ju ändå, han har, mm. han är ju ändå lite Superstar Tänker på mm. Ja, han känns ju som han han, han, han ville vara lite cool också. Gör inte upp Image. Nej. Nej. Så det är därför vi vill se honom med det. Äh, i vårat, på vårt mittfält har vi, kan vi börja med en kille som bo, bor i för att vi, Det känns som om man har det. Ser det ut som att det är hans mamma som skickat ut honom med den här ja, Om du ska spela fotboll på den är på dig så är det lille skadare. Lilla Luka Modric. Ja, han det alltså, det <laughs> ja, alltså det, det är det nästa det jag vill se mest. Alltså. Ja, alltså det är det jag vill se mest. Ah var kul att Faktiskt, sitter. jag tror jag tror också att Han mm. skulle se så liten och så. Han är ju redan mm. liten, han skulle se ännu mindre ut. Mm. Ja så bräcklig. Ja, det sku, det sku, ja, så himla bräcklig. Ja, den, ja. den är vi med. Eh, sen har vi även Steven Ireland här på vårt mittfält han har ju ganska suspekt mm. utseende och mm, gör suspekta grejer. Och sen är det lite den mm. skallighetsfaktorn i kombination med hans änglavingar och tatueringar på ryggen som bäddar för succé. Mm. <laughs> ja. ja. Spiderman-kalsonger på det också. Så är det var det klart. Ja, han tror jag på. Ja, det känns starkt. Nästa kille, Milner. Ja, det är ju för att han ska komma se ut så, han bara ser så ful ut Eftersom han redan... Uh -huh. han, han, han skulle, det skulle ju se ut som han har hjälm för att inte... Ja, för att motverkas Hans huvud blir det ännu konstigare på något sätt För att motverka någon konstig bensjukdom och Som gör att man får ett väldigt benigt ansikte <laughs> Ja, lite för att skydda motståndare för fall de ja, skallar det, ihop Det har. också ja. han, han är ju lite uh -huh. om... Han är ju lite han är lite samma utseende ser ut som, som äh, Hem till Midgård, har ni sett det, va? <laughs> ja. Äh, äh, tyke, alltså Markolos karaktär. Han har ju en liten ah. sån mössa på sig. Det, mm. det, det är lite mindre, tror jag. Alltså. Mm. Jag kan nog stämma faktiskt, när du säger det. Yes, sen har vi sista mittvältan Jonas Gutheires I Liverpool Eller vad säger jag, Liverpool Newcastle Menar jag också såklart Med motiveringen att han skulle se ut som att han var med gladiatorerna fast Med sin löpstil där Att han ska typ finta lite höger Gå lite vänster, gå förbi Atlas där Gör, ja. gör en liten kullebita. <gör> Axarna ax ser högt upp Ja Och så och, och, och, och, håret som häng, Flyger efter Hans ja. hals har blivit ännu mer Icke-existerande marion är <laughs> Ja Exakt <laughs> Han har klyckats med den stilen med axlarna uppe i öronen typ Ja det Ja. Kan klias i öronen <laughs> Det är käckt. Just jag tänkte Gjorde, gjorde han Spiderman Det gjorde han inte va Nej gjorde du inte det Att, han, För han har ju sin Spiderman mask Men inte fan gjorde han den i helgen Han kanske glömt den han Kanske det får eller kan jag vara. Han har gjort Aha. det någon gång i Newcastle, tror jag. Han har gjort. Men jag gör inte så mycket mot. Mm. Nej, det är tyvärr. Det var ju roligt annars. Ja. Mm. Eh, och så har vi ett fårvärldspar som eh, eh, ja, de ser ut som boxare från början. Liksom. Vad ska man säga? Eh, Wayne Rooney, såklart, måste ju ha hjälm. Ja. Eh, eh, mest av fall, han ser ju verkligen ut som en boxare om han har hjälm. Alltså, ja. fas säger ju fan boxare. Det är, ju, mm. det, ju, det är ju verkligen blodet att ha av det Och mm. del, dels där Och så slipper vi hans jävla hårtransplantation också Han måste skydda håret Det är där därför han ska hjälpa. Ja det kan vara det är bra Han ja. skydda skydda det lilla håret han har Så han får få en bitter ja, kanske Så han kan spara ut lite under igen men... ja. ja, exakt Men kan, ja, det blir spännande att se Om han kan få ordentligt kan, hår Kan han ta av sig den och skaka håret i slow motion när det bara har vuxit ut. Och så sprutar vatten. Det hade typ varit en dröm. Det är hur bra som helst. Alltså, playing with the boys i bakgrunden. Nej, skit bra. Sedan får du även Norwich spelade med den här truppen Grand Holt eh, Ja, det är bara att googla och fantisera fram en hjälp. Ser du det? Det ut som att han borde vara född, med en. Ja, han har ju lite samma. Det är lite boxen där också. Ja. Han hade mm. ju en god mustasch hade han ju ett tag. Granty. Ja. Uh, och då skulle det nog varit ännu bättre med den hjälmen gällen faktiskt. Mm. Men det får vi nästan ha som ett krav då att han får ha mustasch också. Ja. Och hjälm Då, då blir det ju nästan som uh, uh, den. Uh, den. Uh, vad heter det? Karakter, uh, en av en av motståndarna i Punjab och han har en god mustasch. Ja just det, det är bra spel för övrigt mm. Ja det är. Mm. Den är ju i för sig röd Men mm. Han är lite rödlätt, än inte det? Ja, jag kan ha ett magrelt Måste kolla dig bara för Nä, Nej, kira, Nej, det var inte Det är bara att den gula färgen får honom Se lite ljusare i håret kanske Det är ett bra Är lite lik Elmander på vissa bilder? Jo Jag hittade en här när han uh, har tungen ut ute Ser väldigt mycket Elmander ut mm. Men ja, uh, Elmander skulle kanske också kunna behöva en hjälp ja. mm -hmm. Frågan är vem man helst minst av allt vill se som hjälp Jag säger ju direkt Jimmy uh, CC Du liksom försvinner ju <laughs> hela grejen av <med> honom <laughs> Ja, det är faktiskt väldigt sant Du tar ju bort, du tar ju bort hans identitet för fan om du sätter igen honom mm. Han kommer ju, ja. jag vet inte vad han kommer göra, han kommer ju inte hitta hem. <laughs> han kommer bara hitta runt planlöst. <laughs> han kommer bara hitta runt planlöst där i, i, i Queen's Park. <laughs> ja, vad I parken. I parken, ja. Ja, så är det. Ja. ja. Nej, jag tror vi, vi nöjer oss väl med det. Ja. Skulle jag vilja påstå ja. eh, det ganska långt program där Ja, ja ska vi köra lite shoutouts Så avrundar vi sen mm. det kan vi Per börjar ja. innan du försvinner från jag internet gå in på livforsfiden.se Och kom hem och fixa mitt internet Tack Det <laughs> <laughs> är Robin eh, Ja Använd nässer, nej Inte nässeril, nässeril skiter vi otrivin mentol, så jävla bra nässpray eh, Och sen eh, mm. Måste ni surfa mer på Reddit Man kan inte surfa för lite på Reddit Det gör det Jag är också böjd att hålla med där Det finns väldigt mycket spännande saker att läsa där Yes mm. Ja, jag heter Jonas Och mig kan ni inte Få lyssna på en heller på radiobosland.se Ni kan mejla mig där om ni vill det kan man göra väldigt säkert. Gärna kommentera också på bloggen om ni är sugna på det. Eh, och gärna till dig på Twitter. Jag är snart i kapp Robin här nu. Yeah. Elton Hansson heter jag på Twitter. Eh, jävligt nöjd med det. Eh, och det är förståeligt. Eh, ja, vi tackar för oss. Vi är tillbaka nästa tisdag. Igen skulle jag tro att vi spelar in. Och eh, pratar om Premier League och allt som händer och vi ska förhoppningsvis ha med oss en gäst då också eh, som eh, vi får se om du är Expressens nattchef eller om du är någon annan. Eh, ha det bra så hörs vi en nästa vecka. Nu.